Hello <laughs> Innal hamdalillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu rasuluh. laser, this, bukru, wa rasuluhu tadashu vellezer musliman ju përshëndetje më përshëndetje në bukuri islame selam aleikum rahmatullahi wa barakatuh falendërimit akon allahut elarcuar Atë e farënderojmë, atë i kërkojmë ndihmë, dhe atë i lutemi të nëmbroj nga të këshiat e vetë vetëve tona dhe nga punët të këshia. Atë shë Allahu lërcuar e u zonë në rrugë në drejtë, asë kush nuk e qonë do të në humbje. Dhe atë shë Allahu lërcuar e lë në humbje, asë kush nuk e u zonë do të në rrugë në drejtë dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i Ti. Të dashur vëllezër dhe muslimanë, eh fëmijët janë mirësia më madhe nga Allahu i larësuar për prindrit. Por eh këmirsia e ngarkon prindin dhe me përgjegjësi Allahu i lartuar ka caktuar disa të drejta për fëmijët, të cilat prindrit duhet t'i respektojnë. Janë përgjegjës para Allahut subhanahu wa taala për respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe në ditën e gjykimit ka për t'i pyetur Allahu subhanahu wa taala për këto detyra që i kanë patur qarshi fëmijëve, se ai kanë kryer apo jo ai kanë respektuar apo jo. Ja. Kështu që kjo mirësi në të njëjtën kohë është edhe përgjegjësi. Për këtë mirësi unë folën në mësimin e në mësimin e kaluar, por në këtë mësim inshallah utara do të flas për të drejtat e fëmijëve. Natyrisht të drejtat e fëmijëve duhen trajtuar gjerësisht, sepse në kohën tonë vorehet një pakujdesie e madhe në respektimin e të drejtave të fëmijëve. Po flitet shumë për të drejtat e fëmijëve faktikisht, por diskutimi në qoftë se nuk përkthehet në vepra, në punë, nuk ka vlerë. Nuk ka dobi. Kjo është e para. E dyta, shumica e diskutimeve në lidhje me të drejtat e fëmijëve nuk prekin problemet reale. Nuk synojnë që të rrisin fëmijë me besim, me edukat, me vlera. Nuk synojnë që të rrisin fëmijë të cilët do të jenë element pozitiv në shoqëri, por synimi është që fëmijët të dalin nga kontrolli familial, që fëmijëve u plotësohen të gjitha tekat çka është e dëmshme për fëmijën, është e dëmshme për prindrit, është e dëmshme për familjen, është e dëmshme për Shqoqërinë, sepse në qofëse thëmija nuk mësohat të frenoj të dëshirën, të disiplinoj vetën, të kultivoj karakterin e mirë, të ruhet nga sieljet e ulta, punët e turpshme dhe veset e këshia. Këtë thëmijë do tjetë mjerim për vetën, do tjetë mjerim për vetë vetën, për prindrit, për familjen, për fisin, po më basë edhe për një pjesë të shqoqërisë nëse nuk ka karakter të shëndetshëm. Prandaj është e një rëndësie të madhe që të flasim për të drejtat e fëmijëve dhe të vëmë theksin në mënyrë të veçantë tek edukimi i fëmijëve në Islam. Por do të fillojmë me të drejtat e fëmijëve para lindjes. Natyrisht që Islami ka caktuar të drejta për fëmijët para lindjes. Dhe ato janë shumë të rëndësishme. Emi mësuar të dëgjojmë për të drejtat e fëmijëve pas lindjes. Sot do të flasim për to inshallahutaala. Do s'ka dyshim që duhet i kushtojmë vëmendje të madhe fëmijës pas lindjes. Por nuk duhet i harrojmë dhe drejta të drejtat e fëmijës para lindjes. Nuk duhet i lëm pas dorë dhe ato rregulla të cilat i ka caktuar sheria ti për fëmijën para lindjes. Madje ka rregulla para lindjes së fëmijës të cilat kanë të bëjnë me të ardhmën e fëmijës me formimin e fëmijës, me karakterin e fëmijës, me shëndetin fetar, shëndetin mendor, shëndetin fizik të fëmijës, kështu që ato janë mjaftë rëndësishme. Po e filloj me të parën, zgjedhja e partnerit, zgjedhja e bashkortit ose bashkortes. Kjo ka të bëjë në të ardhmen e fëmijës një bashorter me karakter të mirë, me besim, me devocion fetar, me taqwa, me frikë për Allahut, me besim tek Allahu dhe dita e gjykimit, një bashorter fisnike dhe e ndershme, një bashorter me formim, me kulturë. Do të di se si ti edukoj fëmijët, se si ti rris fëmijët. Do të di që të mbjell tek fëmijët dashurim për Allahun, dashurim për pegamerin, besimin të kxenetit, të kxenemi, të edukoj thmijet me turp, me thjeshtesi, me trimri, me guzim, me shpirt mirësi, me bujarri, me mikëpritje, vlerë e këto shumë të rëndësishme. Do të di që të rrisë thmijet të cilët do të marrë një profesion të dobishëm, do të jenë dobishëm për familje, për fisim, për shëqërin, e këshu më radhë. Gana tjetër. Një print, një burrë i suksesshëm në jetë, i aftë me besim tek Allahu, tek dita e gjykimit, me vlera, do të do të jetë tamam kryefamiliar, do të dinë tamam si ç'duhet që të udhëheq familjen, të edukoj fëmijët, të plotësoj nevojat e tyre të japë atyre një profesion të duhur, të mësoj thmive, trimrin, bujarin, mikëpritjen, edukaten, e këshu më radhë. Kështu që përzjedhja e bashortes dhe e bashortit ka një rëndësi shumë të madhe. Burri, para se të martohet, duhet me ndohet mirë se po zjedhë jo vetëm një themër për plotcuar dëshirat e tij por po zgjedh nënën e fëmijëve të tij po zgjedh atë që ka në dorë formimin e fëmijëve rritjen e fëmijëve edukimin e fëmijëve se një prej synimeve të martesës në mart në islam është që shumojnë njerëzit të bëhen me fmi, të kënë pasardës, e kjo jep dobi dhe mirësit shumë të prindërve, familjes, fisit, shëqëris, por, e këshë më radhë, por në qofë se e, le pasdore këtë qështje prindi për shemu, nuk i kushtonë në rëndësi fesë së femërës me të burri, nuk i kushtonë në rëndësi fesë së femërës me të sinë të martohet, sjeljes e saj, devocionit saj fetar, moralit saj, kjo mundësjetë probleme më vonë. Sepse, është e vështirë që njëri u të marrë një femur pa moral dhe pastaj të aboj me moral. Në donës dhe kjo ndofë, po është e vështirë, është e rralë. Një femur pa fe, martot me një femur pa fe, pa devoqion fetar, edhe pastaj të japë formim fetar, të edukoj me besim, të aboj të devoqme, Kjo ka vështërsi, nuk është se është e pa mundrë, po ka vështërsi. Po kështu, edhe femra, para se të martohet, duhet me ndohet se, po zjedh, babajn e fmive, atë që kanë ndohër të ardhme në fmive, në kuptimin edukatën e fmive, sigurimin e mjetëve tjetesis për fmijet, se nuk diskutohet që prindi burri është kak për këto gjëra, se gjithë ka ndohë me caktimin Allahot e lartuar, por burri është kak, po zjetë kërëtarën po e familjes, në qofë se burri ka karakterët mirë, ka besim të lartë, nëse burri është i devoqëm, e falemonës i shduhet, a gjëra në Ramazan, i kryen dhe tyatë fetare, të këtilë, be dhimbja e Allahut te lartësuar ka bërë qen edhe fëmijët. Kështu që secili prej 2 si febra dhe bashkullit duhet që të përpiqen të zgjedhin njerëj të dobishëm për fëmijët e tyre, për pasardhësit që shpresohet tuajap Allahu subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i hadith të saqt thotë tunka hul bar'atu li 40 li dinha wa li jabalha wa li malha wa li hasbiha fa adfar bi dhatid din tribat yadaak. Sot Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Gruaja zgjidet per zgjidet per martes per fenesaj ose per bukurinë e saj ose për pasurinë e saj ose për për ardhmën e saj, pra ose për fe, ose për bukurinë, ose për pasurinë, ose për për ardhmën. Por në fund hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Zgjidh atë që ka fe. Martohu me një grua që ka fe, do të në nxjitë me fjalë që më u martuar me gruan që ka fe." Sepse nëse grue e ka fej, ajo ka gjonë ma të rëndzishme. Nërsa të tjërat, jenë kënajsi të cilat shkojnë, të cilat edhe mund të shduken. Ose nëse grue e ka fejnë, mangësi dhe tjëra plocohen, mangësi dhe tjëra mund të regulohen. Bukuria e fejës, bukuria e sjeljes, Bukuria e moralit, bukuria e fisnikris e zvencon dhe kompenso çdo lloj bukurie tjetër. Nëse në çonse nuk e ka bukurin moral, sjellje, devocion fetar, besim, vlera, atëherë ajo sado e bukur të jetë, eh, problemet që kanë fe, që mund të ketë moral, që mund të ketë nder, e pardosën bukurinë e saj, e bën të vështirë, e bën pa pa vlerë mbi fjalë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na porosit që të zgjedhim femrën që ka fe. E zakonisht njerëzit pra martohen me gratë për një prej këtyre gjërave që përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ose për fe. Dhe kta janë djerës së rrall, faktikisht, çe shohin femrë vetëm nga aspekti fetar. E, ka njerëz që e shohin gara e bukurisë, ka që e shohin gara e pasurisë, ka që e shohin gara e përardhjes. Nëse gjithë këto bëhen bashkë, elhamdulillah, kjo është mirësia që Allahu i lartësuar. Dhe fakti që muslimorit duhet të interesohet për fe, nuk do thotë që të mos shohë dhe përshtatshmërinë dhe në aspektet e tjera. Përshtatshmëria është e nevojshme sepse përshtatshmëria në aspektet e tjera, siç është për shemb, eh bukuria, pasuria, edhe prejardhja është e rëndësishme do të flas pak më pas inshallah utana për prejardhjen sepse prejardhja e femrës ka një fandikimin në formimin e saj, edhe në fëmijët që ajo do të lind, pastaj eh por më e rëndësishme është feja. Nëse bëhen të gjitha bashkë, alhamdulillah, nëse nuk arrihen të gjitha, njeriu duhet ja përparsi fes. Por kjo nuk do thotë siç e thash, që ta dashkalojmë aspektet e tjera. Përshtatja është e nevojshme dhe pacientari duhet të shoh, domethënë që zëhet një febrë të përshtatshme. Po kështu, edhe febra të shoh një partner, një valshor të përshtatshëm për të duke marr para syr të gjitha këto aspekte dhe duke vënë theksin e rëndë tek feja. Kjo është porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot fadhfar bi zati al-din, trëbet yedak. Nëse ofohet mundësia femra smartohet me një burrë me me fe, me devocion fetar, me moral, me sjellje, nuk duhet ta refuzojnë, sepse kjo sjell pastaj korrupsion, prishje dhe probleme. Kjo fëse femra për shemull shikon të martohet me vetëm qështën e pasturisë, shikon vetëm qështën e qështë pozitës shojqirohërë, nuk mërë parasyusht fejnë, sjeljen, karakterin e burrit të ketë problemet të shumë ta. Nuk e bon do të jetë në familje, nuk e dukon do të fëminjën me një print të tjilë. Nërsa kur je për parësi fesë, moralet së sjelljes pa anashkaluar dha të tjerat, pa i lënë harresë dha aspektet e tjera, familja që do të themelohet, që do të bëhet inshallahutaala, ka përqenë e suksesshme, sepse është një bazë e shëndetshme. Prandaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith tjetër, "Idha etakun me dardown dinehu khuluka, fe illem tefalu, te kun ardi, wa khulquhu fazawjuhu, fa illa tafalu takul fitnatu fil ardhi wa fasadun kabeer." Thotë Muhammadi s.a.s. nëse ju vjen dikush që ka fe dhe moral, atëherë më rëtojeni. Do më dhe më se refuzoni kërkesin e ti, sepse nëse nuk ndodhë kështu, atëherë bëhet shkaterim, bëhet problem dhe bëhet korupcion e fesat në tokë. Disa djetarë kam përmendur se në qofëse, Burri për shembull e di se po zgjedh një femër me sjellje të keqe, e di që po martohet me një femër me sjellje të keqe, me një femër pa moral. Ai do të ketë përgjegjësi para Allahut të lërcuar për edukatën e keqe që kjo femër ka për të dhënë fëmijëve të saj. Sepse është martuar me të me vedi, ka ditë që është me sjellje të keqe, është me moral të ulët është pa formim e këshu më ratë. Nërsa në qofëse nuk ka qonë djeni, kjo është që është i tjetë. Atëherë nuk mund në gërkohet me përgjëjsi, por a më ka përgjëjsi që ta edukoj këtë femër, të përpishet që ta, ta, ta disiplinoj. Ta nërgoj nga vesë të urta, nga punët e turpshë dhe nga gjerët e këshia. Në qofëse kjo është e pa mundur, në qofëse dhe zhidhin e fundit. Qofëse dhe zhidhin e martes, të ta ta ta ta shpëtoi nga vesët e urtë dhe nga pulët e turpshme, se nuk mund të bashkëtojmë muslimanëve me një femër që ka putët që bën putë turpshme. Po kështu edhe gruaja ka përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala për sjelljet e këqija të fëmijëve, nëse vjen për shkak të bashortit që e ka zgjedhur me vetdijë, për shembull e ka ditur se Burri me cili po vartëohet është njeri i shtur, njeri i prishur, njeri që bën gjuna atë më dha, njeri pa formë. Megjithatë, eh, si është për shkak të pasurisë, pozitës shoqërore për shemb, ose bukurisë, është joshur dhe është martuar me ta. Dhe ka byllur sytë dhe i ka lënë pas dore këto aspekte më të rëndësishme. Kjo femër ka përgjegjësi para Allahut të larçuar për dikimin e keq që mund të ketë tek fëmijët e këtij burri. Kështu thonë pra disa dietar. Çështja e përardhjes, edhe çështja e përardhjes nuk duhet ta lëm pas dorë, se nëse femra për shemb ka pridhur të birr pridër bebesim me, me ndër me karakter Shpresohet që edhe ajo të jetë tillë. Se në të shumtëra raste ve këso dof. Dy prindër të mirë, ka redukuar fëmijë me nivel. Fëmijë të mirë, fëmijë devotshëm, me besim, me mosë kjo është kryesorja, besimi i mohi. Besimi dhe i mohi është burimi i gjitha të gjithat mirave. Gjitha drejtimet. Njëri që nuk njeh Zot, nuk beson Allahun, nuk beson ditën e gjykimit, nuk e njeh qëllimin për cilin është krijuar. Duke di se për çfarë kërkon Allahu lartuar për ti, çfarë pritet për këtë njeriu. Pra, prindërit e xhairit, prindërit e mirë edukojnë dhe fëmijët e mirë. Kështu që kur zihet një fëmir për martesë, duhet shihe prindërit e saj. Edhe farefisi duhet par. Sepse farefisi e njerëut nuk janë gjitha farefisnit njësoj. Ka njerëz që lindin me karakter të shëndetshëm ë dhe familja i ndihmon që ta kultivojnë më shumë. ë ka njerëz që kanë dobësin karakter dhe kanë nevojë më shumë që të të rritet niveli i karakterit. Ka farefisnikut dënohen këqjat, dënohen vështëta ulta, punë të turpshme. Po ka ambientet e fise ku nuk dënohen gjëra të tilla. Qëse njeriu duhet ta shohë edhe këtë aspekt, të zgjidhet ajo femër që vjen nga një familje e hajrit. Të zgjidhet për shemb femra që zgjidhet burrë që vjen nga një familje mirë. Të zgjidhet femra që vjen nga një farefis pra febra të zgjat burri nga një farefis i mirë. Sepse siç e thash, ka një farndikim, ndosë nuk është gjithçka kjo pun, por ka një farndikimi. Madje në shumtat e rasteve ndodh që nga një familje mirë, e mirë, eh del një feber e mirë, nga një familje jo e mirë Në të shumë dhe të rastëve, ndodhë që mos dal një femër me besimë mirë, me karakterët mirë, me moralët lartë, e këshumë rrëmë. Ndodhë se, ndodhë rralë që ka i familje që nuk ka pas nivella ishtë lartë, të dalë fëmijë mirë dhe e, nga një familje e, e mirë të dalë dhe fëmijë i keshë, në qofëse prindit e lëmë pas dora, apo në qofëse është në isprovë për ta, E, për shembull nga Abu Jahli Abu Jahli ka shërbyer me pejgamber sallallahu alaihi wasallam por Ikrimatu ibn Abi Jahli një prej shokëve nderuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ju u bojë besimtar shumë i mirë një prej muhaxhidëve më të mëdhen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala kanë tjetër ka disa pejgamber të cilët për shembull Nuhu alaihi salatu wasallam bi Nuhu alaihi salatu wasallam qe besoi djecë që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Pra rrallëher mund ndodhin edhe këto gjëra, por në çoputat e rasteve nga një familje mirë dalë fëmijë të mirë dhe nga një familje keqe dalë fëmi të quçi, në një farefisni të mirë ekzistojnë njerëz të mirë dhe në një farefis ë me karakter të ulët, me sjellje të ulët, ku nuk dënohen punët e turpshme dhe veçet e këqija, ë ka njërës qëllët janë si puna e këti fisi. Dhe të shkëpudejmë për disa momente dhe dhe të këthejmë në piesën e dytë të këti emisionë, insha Allahu të ala, për të vazhduar me disa detajat, disa të drejta të tjera të thmijës para lindjes. Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Alhamdulillahu, salatu wassalamu ala rasulillahim maband, të Dash of Lazer, jemi këthyar në pjesën e dytë të këti emisioni për të folë, për të reguar disa të drejta të tjera të fmië që kanë bëjnë me periudhën para linjes. Feja Islame e, ka të saktuar regula etike për momente të ndryshme. E... Islami ngërthen vetvetë dhe etikën, edukatën. Normat etike të Islamit duhet që të respektohen. Dhe siç e si që tham, një prej synimeve të martesës është dhe pasardhësia. Fmija. Por një prej synimeve të martesës është edhe plotësimi i dëshirave. Është plotësimi i dëshirave seksuale. Në përmjet në të përcim të kësa i dëshire, realizohen mjaftë gjërat të dobishme, si që është përshemë faktisht që Allahu Nëturi e këzon qiftin me fëmi. Shëriat e Islam ka caktuar ca regula, ca norma, në mënyrë që kontakti me smashko dhe femrës të bëhat një nivell të lartë. Mosjet kontakt si është shtazarak u shihet vetëm aspekti epshor dhe nuk merën parasysh aspektet e tjera. Pra ndaj nuk lejohet e, e, kontakti në gjithëlloj kushti, por duhet që e, kontakt banë gjirën e martesus në form të lishme në islam. Kjo është e para mi fjalë, e dyta nështë para kontaktit seksual të çiftit duhet që të përmendet Allahu subhanahu wa taala këtë e ka porositur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith dhe kjo është një prej drejtave të fëmijëve sepse shejtani mund t'i dëmtojë fëmijët dhe kjo është ajo që unë dëshiroj të theksoj përmes sqarimit të kësaj çështjeje Pre drejtave të thëmijive është të përmendit Allahu subhanahu wa ta'ala para kontaktit seksual. Se shëjtani mund të dëmtojë thëmijen. Prandaj Muhammedi sërallahu aleyhi vësallam ka përmendur në i hadith se në qofë se burri do të përmend Allahu subhanahu wa ta'ala kur ti afrohet gruaz duke thënë Bismillah Allahum e gjendib në shëjtan e gjendib në shëjtan e shëjtani, marazak të na nëse Allahu subhanahu e tala ta do të bëjë risk atyre fëmi atë nuk ka për të dëmtuar shëjtani nuk do të bëjë dëm shëjtani shëjtani është interesuar për të dëmtuar birin ademit për të quar në humbje mundi shkaktoj dame nga pëndryshmet dhe e, këtë element çifti nuk duhet ta lëj pas dore e dreita e jetës që është një e drejtë tjetër e fëmijës e cila fillon që nga periudha para lindjes e çifti duhet të interesohet për jetën e fëmijës duhet të kushtojë rëndësi, duhet të regojë kujdes, dhe të arruajë të e qofte dhe para lindjes. Nda i shëriati ka saktuar të, të sa regullës që ka të bëjmë me këtë qështja. Së pari, shëriati ka të zitur për të martuar me ato femrat cilat duke marrë parë nësysh femrat e fisit të tyre lindin mjathëmi, për shtimin e imetit Muhammedit a.s. të zëmë u e gjullu u edu dhe lu e lund fe inë një më këthirën o fi riwajetin mubahin vikumul umama jaume al qiyama. Në këta hadith Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, i nëzitë muslimanët që ndër të tjera të zjedhin ato femrat të cilat e, dhe më dhe shuhën për, për mjatë lidja. Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam do të krenohat me nuk bidh abathë ymbete të tij ti para ymbeteve të tjera në ditën e gjykimit. Ëh, duke marrë shkaska kjo që përmenda, ëh, duhet të sqaroj edhe faktin se planifikimi familial nuk është në bazë të argumenteve të sheriautit. Sheriati i Islam nuk këshillon për planifikim familial. Planifikimi familial është një teori e cila është futur bes muslimanëve nga jo bushtevot nga xafirat me qëllim që ë do të thotë bashtohet i imeti islam, domethënë për qëllime të xhia. ë lejohet që çifti të përdorin mjete për paradalimin e shtatzanisë në rastin kur për shembull shtadzani e dëmton fizikisht gruan ose rezikon jetën e saj po kështu lejohët që të përdorën mjete për ndalimin e shtadzanis për t'i dhën haku në fëmijës që ka në gjij për shemull gruaja që të plotsoj për udhën e gjithënjes e Kjo është e lejuëshme, ndërsa në qoftë të se e, para ndalimi bohat pando një shkak është i pa pëlqyëshme. Nëse përdojnë mjetët për ndalimi në shtazanis pando një shkak, kjo quhat me kruhe pa pëlqyëshme. E në qoftë se përdojnë mjetëve të ndalimi në shtazanis, shtazanis bëhet nga frika prej varfërisë, ose marrjes së përgjegjësisë e edukimit të fëmijëve, kjo është haram. Kjo është ndaluar. Në Islam e për ruajtjen e jetës së fëmijës, për ruajtjen e jetës së fëmijës para lindjes, ja ka lejuar gruas shtatzën që të mos aqërojë dhe t'i kompensoj ditët a gjërimit ose t'i zëvënsoj pas, pas i t'i lirohet nga Shtanzania. Në qofë se ajo dëmtohet vetë apo dëmtohet fëmija i saj. Pra për të ruaj tërë jetën e fëmijes, jetën e fetusit në mitërë nënës. Feja islame ja ka lejuar femrës që të mos a gjëroj Ramazanit prak, dhe ti kompesoj këto dit në duke ushqyër të varvër, si pas të regullëve cilat përkat së cilat janë shjaruar dhe nuk është vendin këtu mëri shjaruar më gjerë, ose ti zëvënsoj këto dit pas i të lirohet nga shtatë zanija. Gjithashtu feja islame e ka ndaluar që të bëhet të abortohet femija qoftë edhe para se të mbush 4 muaj në markur e nënës, përderi sa nuk përbën dhe një dëmë për e, nuk përbën rezik për jetën e nënës. Përderi sa nuk përbën rezik për jetën e nënës, nuk lejo që të ar, abërtohet femija qoftë edhe para se të mbush 4 muaj. Se dihet që kur fetusim mbush 4 muaj, i jepet shpirt, si shpërmën edhe të një hadith të sakë Muhammedis s.a.a. të cilë ka transportur Abdullah, Mbeshawud, radhjallahu anë, por edhe para kësaj periude, nuk lejohet që të abortohet femija, përveç nëse rezikohet jeta e nënës, atëhere lejohet të qka e tjelë. Kuptohet që pasit i jepet shpirt femijes në barkën e nënës, duke diskutohet që nuk lejohet abortimi. Por abortimi pas pasi fëmia i bush 4 muaj në barkun e nënës është edhe më i rënd, do jodhja është më e mall se sa para se të bush 4 muaj, sepse pasi fëmia bush 4 muaj është me shpirt. Dhe nëse çifti aborton fëmijën pasi ka mbushur 4 muaj, abortojnë një qeldi me shpirt. E ky është krim i madh, ka edhe pasoja ligjore të caktuar dhe dëlibe penale në sheria. Me shkallë për aty ku vepron sheria. Po aty ku nuk vepron sheria, ëh, do të thonë ka kefare. Gjuda i kribi është soviran pra feja islame ruan jetën e thëmijës dhe në barku në nërës, si kurse kuptohat nga këto hadithe. Në që ose ndodhë që shtatë zënë të vdes dhe ka thëmijë në barkë, nëse egziston mundësia që thëmijët dalë i gjallë atërë, duhet t'i hapët barku, në bëgat operacion mi fjal, dhe të nxiret fëmija e të ruhet jeta e fëmijes, të shpëtohet i jeta e fëmijes. Në qoftë se fëmija lindi vdekur, para se të mush 4 muaj, atë e do të meret, mështirët me një copë, edhe varose të dikuh. E në qëosef mija ndërshton në basi i ka mbushur 4 muaj, ka disa regullar sepse qëhet qenje njërzore me shpirt. Normale që shpirti ka dalë për ti, por ka qenë me shpirt. Kështu që është e pëlqyëshme që të lahet, të qefinoset, ti falet gjenazja, të varroset dhe t'i vihet emri. Kjo kuptohet nga ato sëjarimet që ka bërë fukahate e ubetit tonë në lidhje me këtë qështje. Në shofë se gjihet një thmi i hedhur, i flakur, dohë për shemë si do më të kushtet e vendeve tona ku njëzit nuk kanë frika Allahun njëzit nuk e në dukuar me islam, ndosht ndosh një qift të hedhë fëmijën, ose ndojë grua të hedhë fëmijën e përsa lindur, këtë fëmijën duhet të meret, jeta e ti duhet të shpëtohet, për kujdesim për të duhet të marë përsi për arka e shtetit, për në nështë qofë se nuk eksiston mundësia, kur gjihet fëmija i flakur nga femre që e ka lindur ose nga qifti, nuk duhet braktisët, duhet rruhet jetë a e ti, për mbajtjen e ti duhet shpenzoj shteti, duhet që të kryohen mundësit për gujdesjes për ta, dhe i sa të rritet me shëndet, me besim dhe me moral. Kjo është detyr, është një detyr kolektive, është fartë kifaja në qofë se nuk do të bëjnë gjithë, gjithë mbetë në gjunaqqarë, nëse kryër një piesë, është kryër dhe tyra. Pra edhe përthmiën, ka regullat dhe përthmiën që është i flakur. Ajo është një qenje me jetë dhe duhet që të regohet kujdes për ta. Do të ndalim i këto, insha Allahu Ta'ala, e lusë Allahu Subhanahu Ta'ala, që ti bëjtë dobish me këto që të gjua, do të vazhdojmë, insha Allahu Ta' qështë jetë të tjera të cilat lidhen me këtë temë në emisionet e ardhshme. Velhamdullahi Rabbila Alemin.